Maria Solana, egunon? Egunon, eta ungetorriak. Nafarroka hautezkundeko parlamentua osatzeko eta honek bere gobernua osatzeko hautezkundek dira igan deontan. E, la urte hauen bilan bat, eskatu nahi nizuke, baikorra izan da, hankamotza izan da. Oso baikorra. Neri galdetuta oso baikor. Gobernuaren ikuspegitik, eh, Nafarroako gobernuaren bosera maiena izen, ni pos, eh, hori da daukadan sentzazioa. Oso, oso baikorra da. Da kadan iritzia, izan ere, oso urtezailak izan baitira. Eh, la urte komplikatuak ze eh, opozizio oso traketza baino oso gordinare eduki bai, dugu eh, aurrean eta gai izan gara bueno, posa, akordio garrantzitxoetara llegatzeko eta gauza importante asko abiatzeko eh, kontu aspaldiko ugari beintzat edo behingoz eh, zehatzeko konpontzeko Aldaketa ekarri nahi izan zenuten eh, abertzale eta ezkertiarek dula la urte, gauzatu da aldak aketa hori du digabe Aurrekoan esaten ion bati, e, taberna batean. Ni tabernatan ibiltzeko naiz, ta horre esaten dut beti, enteratu egiten naizela albiste nagusietaz bertan barran eta eta eta eztabai da nagusiak ere bertan izaten ditut oso interesanteak. Eta batek esaten zian, ni piskat desilusionatua nago. Eta ai eske eta bai, persona batzuekin, proiektu batzuekin, egin diren gauza batzuekin desilusionatu egin naiz. Eta nolabait ere zalantza eta en Sevillera boskatzera joan noaz egaizu. Desilusionatu egin zarela hori agerikoa da bistan da. Pena ematen ditorrek, horrek, baino akaso ja baduzu adin bat ikasi beharko zenuke hobekiago gestionatzen aspettativas ere bai. Horren araberakoa baita beti triunfoa edo galera, es. Orduan e, gure aspettativa zeintzan aldaketa ekartzean afarroara. Hemen geroa baino esan izan genuen hasiera-hasieratik aldaketa lasaia, e, aldaketa sakona egiteko. Aldaketa lasaia pausa eta oso meditatua eta inteligentea adimentzua behar genuela, benetako eh, aldaketa nahi ba genuen. Ez zela etorri eta egun batetik beste denari buelta eman, hankasgoratu, nafarroa eta gero ikusiko genukela, ez. Piskanaka, gutxinaka, berrogei urteri buelta ematea. Eta eman beharbazaio bazailo buelta berrogei urteri, egin behar da, modua dimentsuan, egin behar da, e, lasaitasunez, e, zorroztasunez ere bai, eta egin behar da, modu pausatuan. Aldaketaren abiaduras, badira ez eh? batzuk diote, batez ere eskertiar mugimendutik, edo abertzale mugimendu zen behar diote abiadura, aldaketen abiadura ez dela beharra izan eta mantxuegi joan dela. Ado zira, ez. Inondik ere ez. Eh, nik ere nahiko nuke askarragoa, eh? Naiko nuke, naiko genuke, azkarrago eta, eta ezin ezkoa bada, ba ezin da, zan dut egin dugun lana baino gehiago ezin degin, da ditugun e, az, lana hundi egin dugulako, eta e, badirelako struktura batzuk berroi urtetan, eraikitakoak ezin direnak atzera bota, E, urte bakar batean, bi urtetan lau urtetan ere Sorduan. abiatu da lehen esan dizut ere bai abiatu da aldaketa. Batzutan garatu da eta borobildu da eta era bategin da zenbait gaitan. Mino beste batzutan abiatu besterik ez da egin. E, eta hori bakenekien hasi aurretik ere bai, zenbait gauzatarako e, beharrezkoak zirela la urte baino gehiago. Aldaketa aipatzen diguzu beina berriz gure intzuri esplikattzeko aldaketa zertan gauzatu da gauza konkretuetan laburski esplikattzeko. Hobre bagento zen oso legealdizailatik zaizant ziren rekorteak eta murrizketa oso bortitzeak pasaden legealdian eta UPNeek ez politikan ba bueno ikusi genuen non egin zuten moztu eskubide sozialetan, zerbitzu sozialetan, hezkuntzan ez ergutzi invertitu zuten, e, irakasle ugari bota zituzten, ez zuten baliabide berezietan investzionik egin eta hori somatu zen oso bortizki ikolatan. Eguk batu genituen eskolak behar eta gabesi haundiekin personala edo irakasleak oso azerre eta inongo bekuntzari gabe urtetan eta urtetan, soldaten murrizketa, pairatzen urtetan eta urtetan, eta oso baliabide bide lanean, esaterako. Baina berdintzu osasunean eta berdintzu beste politikatan. Nafarroak etzuela deuz eh, ikustekorik eh, Gainontzeko Euskal lurraldekin sinizarazi zuen eskuinak urtetan. Gaur egunz Ze harreman du Nafarroak beste Euskal provintzikin, da ze harreman ukameharko luke, zure ustez? Egia du, guk e, e, askotan salatu egin izan dugula, e, aurreko gobernuekin izandu arela, bizkarra emanta e, Euskal Herriari, ez da. Nafarroaz gainundiko, posbeste provintziai. Eta pena da, ze gertuenen ditugunak dira, eta oso garatuak eta oso aurreratuak, eta oso aurrerakoiak. Ze Euskal autonomia arkideguan esaterako, ikustea besterik ez dago, zernolako politika aurrerakoiak egin izan diren urtetan, zernolako datuetan dauden, bai, langabesi ari dagukionez, zerbitzu e, sozial eta eskuntza eta atentzio ari dagukionez, bueno, pues, eredu izan daiteke dozein Bueno, pues, aurreko gobernu entzako eredu ez, eta ez bakarrik hori, baizik eta etxaik giza, edo arerio giza, ikusten dutenez, euskal herria, euskara, edo euskal jendeakin zer ikusia duen guztia, ba, e, bizkarra eman bizi izan gara. Orain egin dira berrezkuratu, euskal autonomia erkideguarekin hainbat hitzarmen. E, hainbat lanerako bide berri zabaldu dira, berri batzuk ere egin dira sortu, departamentu ez berdinetatikan. Eta herremana, bueno, pues, zenbait kasutan, hasi egin da, sei etseguen horrelakorik eta beste zenbait kasutan egin da, bueno, bizkortu berriz, ez? Eta eta gero El osoari begira, e, aurrera pauso oso importantea izan da berriz ere Euro, Euroregión Deritzun horretan parte hartu izana. Hala ere bada beldur bat pixkat gehi eki gurbil beste provintzia dara horrek, eh Nafarroako seme jendarengan sortzen ulako halako kezkarrengura bat e, sobera abertsale agertzeko beldur bat nego, zuen alderdi adibidez, baditez edo gobernuan. Hala sumatzen duzu hauek? Uste duzu? Galdetzen du? Ja, Baina eske galderak badu iritzi parte bat ere bai. Izan da, leporatu izan zaiona gubernu hori, honi. Baina batzuek leporatzen diote edo diozue hori, eta bertze batzuek leporatzen diote nazionalista egia abertzalegia izatea presidentari. Hortuan, zein da nor dago zentralidadean egin galdera hori zure buruari ere bai. Abertzalea da? Bai. Eta horrek? Abertzaleak gara. Gero abaiko zenbait. Ezaten dute. Ez, ez da abertsalea da bazkista igualzait. Euskal txalea abertsalea baino gehiago. Baino abertsaleak badira edo bagara e, gero abairen baitan. Baino egia da abertsale bezala ez dagoela definituak alizionea. Ze bada jende abertsalea ez dena. Horduan ez daiteke definitu abertsale bezala. Abertsale asko gaude baitan. Ushuek berak adieraz izan du inoiz abertsalea badela eta neuk esaterako posbeti izan izan dut ere bai. Inkestek diote emaitza e, justo justu izango dela, beraz aldaketen aldikoek irabazi zaketela edo e, eskuinak irabazi dezakela, suentzatu zuretzak gakoa alde batera edo bestera egin dezan emaitzak. Bira, e, gako bat da Gure barnea osnarketan asmatzea. Hau da, lehen aipatu ditugun espektatiba hoiek nola gestionatu, nola kudeatu. E, jendeak, argi eduki behar du, igual ez dela aldatu naizuten guztia edo ez dela aldatu naizuten zentzuan. Igual ez da gehiengoaren zentzua edo naia, eh? hori ere, haintzat hartu beharko dute. Zemen, gehiengoan artean, modu demokratikoan, laukoaren artean erabeki beharri izan dira gauzak, eta askotan egin behar izan dira askori gustatu ez zaizkigunak. Minoa dosta. Adibidez, eskuntzen arloan? Ba, eskuntzen arloan esaterako pentsa, eh, izkierda eskerrari zer kontatuko diogu? Adibidez, hor handiko trenarengunea ere eztabaida handiak izan dira, ze zuek ba bestenduzue, ezta beste hiru alderdiek kontra dira. Ez dira kontra. Aber, hemen eh hor dago akordio programatiko bat oso argia eta hor jasoa dago akordio bat eta gobernuak defendatu izan duena bat dator akordio programatuan zi eh programatikoan sinatua dagoenarekin orain hor, sinatu zutenatik ati jundira beste iruak. orain Horain, egindira, kokatu asko jarrera radikalago batean. Bino, sinatu zuten hori hor dago sinatua. Eta egindugunaren iguala da sinatua dagoena. Orduan bai, orain e, tren soziala nahi dutela bai, baina hor jartzen duena jartzen du eta beraiek sinatu egin zuten. Eta zer trena nahi duen gobernuak edo geroa bai, ez du zer ikustekorik upenek defendatzen duenarekin. Er. Orduan, bueno, gure artean eh nikuste dut egon direla adostasun gehiago, desadostasunak baino. Nik ikusi dut laukoa oso fuerte legealdia mailera partean. Nikuste dut aukerak baditugula. E, eskuinak baino gehiago. Ze zeinek señekira bai. Duen. Hemen ez da, irabaziko duenik laukoak edo edo gainontzekok ez. Neki ingo zoa behar dardietzi. Zile nera, irabaziko ditu. Ze, aterako ditu eskaino geien. Binoz ditu naheko eskaino aterako gobernatzeko. Eta hor e, ikusi behar dugu gaiote mobilizatzeko. Eta berriz ere, aldaketan gobernuan aldeko apostu egiteko beste lauak. Eta gero betiko inkognitabera, sozialistek zer egiteko pres dauden. Gaur eguneko laukoaren gehiengoak ezbaldimadu gehiengo osoa lortzen. Alientza bat sortu daiteke gero egalderes sozialista eta eskerren artean, edo hori eirabat baztertua duzue gero baitik. Presidenta barkos ari da esaten egun hauetan, berak ez duela inor baztertuko eta ez duela inorren aurrean betorik jarriko, ez? Beti izan du duela eskua e, luzatua peseen eri, baina lehentasuna, kuatripartitua. Eta gero, PSN, ekarri nahi badu bere botua aurrera ondora, ekar dezala, Baina lentasuna, kuatri partitua. Milo eskerri da solana? Eskerri kasko zuei.